Introduktion. Bengklassen, som avled 1993, byggde sitt liv åt att skapa en raslig religion, en religion av och för den vita rasen exklusivt. Under sin livstid författade han ett tiotal böcker, eller biblar, som, baserade på de eviga naturlagarna, är ett mäktigt vapen i vår rasädla kamp för överlevnad. Kreativistens kyrka berättar här om Benklassen och hans efterträdare, samt grunderna i vår religion. Mitt under ett brinnande kommunistiskt maktövertagande den 20 februari 1918 föddes en man i södra Ukraina av tyska föräldrar som för alltid skulle förändra världsbilden för vakna och självtänkande vita människor. När han var nio månader gammal drabbades han av någon form av tyforsfeber och avled nästan. Men han överlevde sjukdomen, den anarki och terror som kommunisterna släppte lös och den hungernöd som blev följden ett par år efteråt. När han var sex år gammal flydde hans familj för att starta om på nytt i Mexiko. Kort därefter flyttade de till det veterika området omkring Saskatchewan i Kanada där han växte upp. 1945 flyttade han till USA, var efter en lång och omväxlande karriär, han slutligen fann sitt livs kall och mening. Struktureringen och etableringen av en raslig religion för fortlevnaden, expansionen och framåtskridandet av hans egna rasliga familj naturens ädlaste. Den mannen var Bengklassen, grundare av kreativistens kyrka och dess religion Kreativism, en religion baserad på de eviga naturlagarna, logik, sunt förnuft och historiska erfarenheter. Inte onda andar eller utopiska himmelriken, inte myter och fantasier. Blir mångmiljonär. Benklassen var en ytterst lärorik och begåvad student och gick ut skolan med mycket bra betyg. När han påbörjade något så avslutade han det alltid med yttersta noggrannhet och känsla. Hans första riktiga rejäla steg ut i arbetslivet blev som fastighetsmäklare, ett yrke som han rönte stor framgång inom. Under 1955-57 så uppfann, utvecklade och patenterade klassen en elektrisk burköpnare som han sedan började massproducera och försälja. Detta gjorde honom snart till miljonär och det var med dessa pengar som han sedan kunde förverkliga alla de tankar och idéer som utvecklades i hans sinne. Kreativismen utformas. Under maj beslöt sig klassen för att sätta sina idéer och observationer på pränt och påbörjade arbetet med att sammanfatta kreativismens första heliga bok Nature's eternal religion 1971. Där studerade han naturlagarna och dess inverkan på världen, djurlivet och mänskligheten. Han kom fram till att den vita rasen kompromisslöst måste återvända till naturlagarnas utstakade kurs och sätta sin egen överlevnad och utveckling i första hand, eller möta en kvalfylld evig död. Vad den vita rasen har varit i trängande behov av under de senaste 6000 åren av dess civilisation är en egen raslig religion. En raslig religion vars övergripande inärlighet var, och ständigt förblir, överlevnaden, expansionen och utvecklingen av sin egen sort. Benklassen. Naturens eviga religion trycktes i sin första upplagan 1973 och blev snart en mycket omtalad bok, både av rasmedvetna som kände hur rätt han hade och började propagera kreativismen, samt av makthavarna som kände en enorm rädsla för att förlora sin makt ifall folket skulle vakna och enamma hans religion. Under de efterföljande åren skrev Benklassen kreativismens andra heliga bok, den vita bibel samt en sundhetsträvande salubristlevende. Nästa steg i etablerandet av kreativistens kyrka var att bygga ett världskäntare varifrån dess lärare skulle spridas och frälsa det vita folket. Detta var beläget i North Carolina och var en imponerande kyrkbyggnad som stod färdig 1982. Över dess portal stod det skrivet The Winning of the West, The White Man's prototyp for the Winning of the World. För att enklare föra ut budskapet till de vita folken över hela världen så beslutade klassen sig för att börja publicera en tidning. Tidningens namn blir Racial Loyalty som enkelt, klart och konsist förklarade kreativismens kärnpunkter för läsaren. Dess första nummer utkom i maj 1983. Bengklassen dör. Efter att ha kämpat aktivt i över 20 år för att rädda vårt folk så dog ben klassen den 8 augusti 1993 efter att ha tagit en sömntabletter. Detta gjorde han på grund av att han led av en obotlig sjukdom och snart skulle ha blivit vårdad som ett paket på något institut. Klassens livsgärning var fullbordad och han hade försett den vita rasen med ett mycket starkt och mäktigt vapen i kampen för dess överlevnad. Hans livsverk levde dock vidare och visar och mannar oss som lever idag framåt för att fullborda hans dröm om ett paradis på jorden då ingenting längre hotar våra friska och sunda barn. Vi kommer på nästföljande sidor att presentera klassens efterträdare, den svenska avdelningen av kyrkan samt de eviga naturlagarna som kreativismen först och främst är baserade på samt ett par av kreativismens kärnpunkter.